Вчора, коли хворі зійшлися до їдальні, вони помітили відсутність чотирьох осіб. Не було зетки, яку виписали після тривалого лікування. Марі, котра, мабуть, пішла в кіно, як це часто робила. І Едуарда, який ще, напевно, не відійшов від електрошоку. Згадавши про електрошок, хворі відчули страх і мовчки взялися до вечері. Ну і ще не було тієї зеленоокої дівчини з каштановим волоссям тієї, якій уже залишилося зовсім недовго жити. Про смерть у віллеті ніхто не говорив у голос, хоча й усі помічали чиюсь відсутність, але завжди поводилися так, ніби нічого не сталося. Від столу до столу розходилася новина. Дехто заплакав, адже вона була повна життя, а тепер лежатиме в маленькому моргу біля лікарні. Тільки найсміливіші відважувалися туди заходити, та й то серед білого дня. Там стояли три мармурові столи, на одному й лежав зазвичай новий труп, накритий простиретлом. Всі знали, що сьогодні там лежатиме Вероніка. Справжні божевільні хутко забули про дівчину, яка останніми днями порушувала їхній сон, граючи на піаніно. Декого ця новина трохи засмутила, особливо медсестер з реанімаційного відділення. Але їх привчали не надто прив'язуватися до пацієнтів, адже одні виписувалися, інші вмирали, а загалом їхній стан тільки погіршувався. Медсестри тужили трохи довше, але згодом і це минало. Проте майже всі хворі, почувши вістку, прикинулися засмученими, хоча насправді відчули полегшення. Адже вкотре над Віллетом пронісся ангел смерті, не торкнувшись їх». Радство зібралося після вечері, один із хворих повідомив, що Марі не пішла до кінотеатру. Вона залишила віллет назавжди, передавши йому листа. Ніхто, здавалося б, не надав цьому надто великого значення. Марі завжди була якась не така, трохи забожевільна, нездатна пристосовуватися до ідеальної ситуації, у якій всі вони тут були. Марі ніколи не розуміла, які ми щасливі сказав один. «Ми всі, наче друзі, зі спільними інтересами. Дотримуємося своєї рутини. Інколи подорожуємо разом, запрошуємо лекторів. Вони розповідають цікаві речі, а ми їх обговорюємо. Наше життя досконало врівноважене. Цього немає багато хто з тих, хто живе поза вілетом». «Не кажучи про те, що в вілеті ми захищені від безробіття, наслідків Боснійської війни, економічних проблем і насильства», додав інший. «Тут ми здобули гармонію». Марі мені залишила листа, сказав той, хто повідомив їм новину, тримаючи в руках запечатаний конверт. Вона просила прочитати його вголос, усім нам на прощання. Найстарший братчик розпечатав конверт і виконав її прохання. Волів би спинитися посередині, але вже було надто пізно, тож дочитав до кінця. Щойно ставши юристом, я прочитала кілька віршів одного англійського поета, і мене надзвичайно вразив один рядок. «Будь джерелом, що б'є через край, а не водоймою, що лише тримає воду». Я завжди думала, що поет помилявся. Переливатися через край небезпечно, бо можна затопити ті долини, де живуть рідні нам люди. Вони захлинуться над міром нашої любові і пристрасті. Все своє життя я намагалася бути водоймою, ніколи не виходячи із своїх внутрішніх берегів. Пізніше, з невідомої мені досі причини, я почала страждати від приступів паніки» стала тим, чим так боялася стати джерелом, що полилося через край, затоплюючи все навкруги, внаслідок чого опинилася у вілеті, пролікувавшись, знову стала водоймою і зустріла вас. Дякую вам за вашу дружбу, за вашу любов і за всі щасливі хвилини. Ми жили разом на череби в акваріумі, задоволені, бо хтось кидав їжу, коли нам хотілося їсти. А ще ми могли, коли нам цього хотілося, розглядати світ за склом. Але вчора, завдяки музиці і дівчині, яка вже, мабуть, померла, я довідалася щось дуже важливе. Життя всередині точнісінько таке саме, що й життя назовні. Як там, так і тут люди збираються групами, зводять навколо себе стіни і не дозволяють, аби якась несподіванка порушила спокій їхнього бездарного існування». Вони щось там роблять, що звикли робити, досліджують щось нікому не потрібне, веселяться, бо саме цього від них очікують. А решта усе, хай іде під три чорти. Їх це ані трохи не турбує. Хіба що переглянуть телевізійні новини, як ми це часто робили, аби тільки упевнитись у власному щасті посеред світу, що повен всіляких проблем і несправедливостей. Я хочу лише сказати, що життя братства нічим не відрізняється від життя, яким живуть майже всі за межами Вілету, намагаючись не вискочити поза скляні стіни акваріуму. Мені довший час воно здавалося вигідним і корисним, але люди міняються, тож я рушаю на пошуки пригод, хоч мені вже 65, і я чудово усвідомлюю всі обмеження свого віку. Я поїду в Боснію. Там є люди, яким я потрібна, хоча вони ще не знають мене, а я їх але я певна, що принесу якусь користь, а ризик подорожі вартий більше, ніж тисяча днів безпечного комфорту. Він закінчив читати листа, і члени братства розійшлися по своїх палатах переконані, що Марі остаточно збожеволіла». Едуард і Вероніка вибрали найдорожчий ресторан у Любляні і замовили найвишуканіші страви і упилися трьома пляшками марочного вина врожаю 1988 року, одного з найкращих у цьому столітті. За вечерею вони жодного разу не згадали ні про вілет, ні про минуле, ні про майбутнє. «Мені подобається історія зі змією», – сказав він, наповнюючи її келех у нацятий раз. «Але твоя бабуся була застара, щоб правильно це все витлумачити». «Прошу з повагою ставитися до моєї бабусі», – загорлала хмільна Вороніка, аж усі в ресторані озирнулися. «Пропоную тост на честь бабусі цієї дівчини», – вигукнув Едуард, зриваючись на ноги. «Вип'ємо за бабусю цієї божевільної, яка сидить тут переді мною, і яка безсумнівно втекла з вілету». Відвідувачі ресторану знову зосередилися над їжею, вдаючи, що нічого не сталося. «Вип'ємо за мою бабусю!» – лементувала Вороніка. До їхнього столика підійшов власник ресторану. «Прошу вас пристойно поводитися!» За кілька хвилин вони заспокоїлись, а там знову почали галосувати, кидати безглузді репліки і взагалі поводили себе неналежним чином. Власник ще раз підійшов до них. Сказав, що вони можуть не платити, але мусять негайно йти звідси. Подумайно ну тільки, скільки грошей ми заощадимо на цьому неймовірно дорогому винні?» Сказав Едуард. «Ходімо звідси, поки цей добродій не змінив думку». Але той і не збирався її міняти. Він уже вхопився за стілець Вероніки, демонструючи цим люб'язним жестом свій очевидний намір якнайшвидше випроводити її з ресторану. Вони вийшли на середину невеличкої площі в центрі міста. Вероніка оглянула на вікна своєї монастирської кімнатки і відразу витверзіла. Невдовзі вона помре. «Давай накупимо ще вина», – запропонував Едуард. Поблизу був бар. Едуард купив дві пляшки, і вони продовжували паятику. «А що не так, витлумачила моя бабуся?» – запитала Вероніка. Едуард настільки сп'янів, що мусив докласти неймовірних зусиль, пригадуючи, що саме він казав у ресторані. «Бабуся твоя гадала, що жінка стоїть на змії, бо любов повинна панувати над добром і злом. Це гарна романтична версія, але вона не має нічого спільного з істиною. Я бачив цей образ, це одне з видінь раю, які я малював у своїй уяві, а ще тоді зацікавився, чому діву зображують саме так. Ну і чому?» тому що Діва ототожнюється з жіночою енергією. Діва – володарка змії, що втілює мудрість. Якщо ти бачила перстень доктора Ігора, то бачила на ньому медичну символіку. Дві змії обвиті навколо жезла. Любов вища за мудрість, тому і Діва стоїть поверх змії. Для неї все є небесним даром. Вона не збирається судити, що є добром, а що злом. «А знаєш ще одну річ?» – запитала Вероніка. Діва ніколи не зважала на те, що про неї думають інші. «Уяви, якби вона мусила кожному пояснювати, що таке святий дух, то вона нічого їм і не пояснювала б, просто сказала б, так воно є. І що по-твоєму?» – вона почула по відповідь. «Що вона божевільна?» Обоє розрготалися. Вероніка піднесла склянку. «Вітаю, ти повинен намалювати своє видіння раю, а не лише балакати про них». «Почну з тебе», – відповів Едуард. Біля невеличкого майдану є невеличкий пагорб. На верхів'ї цього пагорба стоїть невеличкий замок. Вероніка з Едуардом дряпалися вгору стрімкою стежиною, регочучи і нарікаючи, ковзаючись на льоду і проклинаючи в тому. Біля замку височить величезний жовтий підйомний кран. Через цей кран у кожного, хто в Любляні вперше, створюється враження, що замок реставрують і роботи добігають кінця. Однак люблянці знають, що кран стоїть там уже багато років, хоча ніхто не може сказати чому. Вероніка розповіла Едуардові, що коли в дитячому садку діти малюють люблянський замок, вони неодмінно малюють і цей кран. До того ж, кран набагато краще зберігся, ніж замок. Едуард розсміявся. «Ти вже мала б померти». Сказав він, усе ще захмелений, але його тремтячий голос зраджував його страх. Твоє серце не може витримати отаке сходження. Вероніка подарувала йому довгий міцний цілунок. «Подивися на мене», – сказала вона, – «запам'ятай моє обличчя, очима душі, щоб колись відтворити. Це, якщо захочеш, стане новим початком. Ти повинен знову взятися до малярства. Це останнє моє прохання. Ти віриш у Бога?» «Вірю». Тоді поклянися Богом, у якого віриш, що намалюєш мене. Клянуся. А намалювавши мене, малюватимеш і далі. Не знаю, чи можу це пообіцяти. Можеш. І дякую тобі, що наповнив моє життя сенсом. Я прийшла в цей світ, аби перейти все, через що прийшла спроба самогубства, зруйноване серце, зустріч із тобою, сходження до цього замку, закарбування мого обличчя в твоїй душі. Це єдина причина мого приходу в цей світ – повернути тебе на дорогу, з якої ти зійшов. Не дай мені відчути, що моє життя було марним. Не знаю, зарано це чи запізно, але хочу сказати, що кохаю тебе. Не мусиш мені вірити. Можливо, це просто примха, плід моєї уяви». Вероніка пригорнулася до нього, прохаючи Бога, в якого не вірила, забрати її саме в цю мить. Заплющила очі і відчула, що Едуард теж засинає. Провалилася в глибокий сон без сноводінь. Смерть виявилася солодкою. Вона пахла вином і погладжувала її волосся. Едуард відчув, як хтось шарпнув його за плече. Прокинувся і побачив, що вже світає. «Можете піти до притулку біля ратуші, якщо хочете», – сказав поліцай. «Ви тут позамерзаєте». Замить Едуард пригадав усе, що сталося вночі. В його обіймах лежала, згорнувшись, дівчина. «Вона, вона мертва». Але дівчина поворухнулася і розплющила очі. «Що сталося?» – запитала Вероніка. «Нічого», – відповів Едуард, допомагаючи їй підвестися. Хоча, мабуть, сталося чудо. «Новий день життя...» Доктор Ігор увійшов до кабінету і вімкнув світло, адже зима затяглася, і день починався пізно. У двері постукав санітар. Нинішній день починається рано, подумав він. День мав бути непростим, бо йому треба було переговорити з Веронікою. Готувався до цього цілий тиждень, не склепивши минулої ночі повік. «Погані новини», – сказав перелякано санітар. «Зникли двоє хворих – посольський син і дівчина з хворим серцем». Чесно кажучи, ви всі тут геть недолугі, а охорона лікарні взагалі ні до чого. Але ж раніше ніхто не втікав, – виправдовувався санітар. Звідки нам було знати? Забирайся. Тепер треба повідомити власників, викликати поліцію і таке інше. Передай, щоб мене ніхто не турбував. На це все піде купа часу. Бідолашний санітар пішов геть, знаючи, що основна вина впаде на його плечі. Адже сильні завжди так чинять і слабкими. Тепер його безперечно поженуть з роботи Доктор Ігор вийняв блокнот, розгорнув на столі і почав було щось писати, але передумав Вимкнув світло і сидів усміхаючись в кабінеті, ледь освітленому першими промінчиками сонця Все спрацювало Потім він зробить необхідні нотатки, описуючи єдину можливий лік від вітріголу – усвідомлення життя і ще опише лік, застосований ним під час першого серйозного експерименту з пацієнтами – усвідомлення смерті. Можливо, є й інші методи лікування. Але доктор Ігор вирішив у своїй дисертації зосередитись на тому, що зміг перевірити на практиці. Завдяки молодій дівчині, котра, сама того не знаючи, стала частиною його долі. Сюди вона потрапила в жахливому стані, майже в комі, отруївшись надмірною дозою снодійного. Майже тиждень вона була на грані життя і смерті. І саме тоді в нього і виникла блискуча ідея провести цей експеримент. Все залежало від одного – від того, чи ця дівчина вишити. Вона зуміла. І жодних серйозних наслідків, жодних непоправних проблем із здоров'ям. А в міру дбаючи про себе, вона ще переживе його самого. Про це знав тільки він, доктор Ігор. І ще він знав, що невдахи самогубці, схильні рано чи пізно повторити свою спробу, чому б не використати її як підослідного кролика, І дослідити, чи зуміє вона вивести з організму вітріол. Так доктор Ігор і розробив свій план уведення медикаменту під назвою фетанол повинно було викликати симптоми, як при серцевому нападі. Цілий тиждень їй впорскували цей медикамент. Достатньо часу, щоб пережити передсмертний страх, аби добре подумати про смерть і переоцінити власне життя. Таким чином, як напише доктор Ігор у своїй дисертації, останній розділ якої матиме назву «Усвідомлення смерті заохочує нас до інтенсивнішого життя». Дівчина цілковито вивела вітріол із свого організму. І відтепер, мабуть, більше не вдаватиметься до спроб покінчити з собою. Він мав намір зустрітися з нею сьогодні і повідомити, що завдяки уколам серце у неї тепер цілком здорове. Втеча вороніки врятувала його від неприємної необхідності знову їй брехати. Чого не врахував доктор Ігор, так це інфекційної природи ліку противідріольного отруєння. Багатьох пацієнтів Віолету налякало усвідомлення цієї повільної неминучої смерті. Всі вони, мабуть, задумалися над тим, чого їм бракує, і мимоволі стали переосмислювати власне життя. Марі звернулася до нього з проханням її виписати. Інші пацієнти теж попросили ще раз проаналізувати їхні хвороби. Менш зрозумілою була справа з посольським сином, бо той просто зник, мабуть, у купі з Веронікою. «Можливо, вони й досі разом», – подумав доктор Ігор. Хоч як би там було, син посла знає дорогу до Віллету, якщо захоче повернутися. Доктор Ігор був надто захоплений результатами експерименту, щоб перейматися такими дрібницями. На якийсь час його охопили інші сумніви. ж Вероніка довідається, що її серцеві напади насправді не були нападами. Ану ж вона звернеться до фахівця, і той запевнить, що серце в неї абсолютно здорове. Вона тоді вирішить, що доктор, який опікувався нею у вілеті, був повним профаном. Але ж урешті-решт, хто береться досліджувати заборонені теми, мусить бути відважним. Він не раз наражатиметься на нерозуміння. А як бути з тим, що вона з дня на день чекатиме неминучої смерті? Доктор Ігор довго і ретельно роздумував над цим питанням. Але дійшов до висновку, що все це не має такого вже великого значення. Вона вважатиме кожен день чудом. А так воно і є, якщо враховувати, скільки несподіваних речей може трапитися кожнісінької миті нашого крихітного існування. Помітив, що сонячні промінчики сяяли все яскравіше. У цій порі хворі сідають до снідання. Невдовзі його приймальня заповниться відвідувачами. З'являться нові проблеми, тому треба негайно занотовувати дещо для його десертації. Почав скрупульозно описувати свій експеримент з Веронікою. Рапорт про відсутність належної охорони в лікарні можна буде скласти і пізніше. День святого Бернететти 1998 року Роману Павло Коельйо Вероніка вирішує померти. Для вас читав характерник. Запис дійснено у грудні 2020-с січні 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.